спритні, як руки глухонімого, показують старшій хірургічній сестрі, що потрібен додатковий матеріал. Старша хірургічна сестра передбачлива як диявол, еластична гумова рурка вже в руках макухи. По цій рурці зайва жовч витікатиме на зовні, аж до повного одужання хворого. Операція тривала понад три години. Марлива маска на макусі, Промокла наскрізь. Від наступних сьогоднішніх операцій він відмовився. Хай роблять інші хірурги, з нього досить. Ващенко їй хотілося підхопити друга і нести на руках, як героя, як тріумфатора. Ти геній, Петре, геній! Петро на силу стягнув маску, сидів і втомлено сміхався. Геній не геній, а робота чиста. Хай дякує Богові, що потрапив до моїх рук. Про руки й зайшла в них розмова. Пізніше. Коли Макуха відсапався, відмився, і вони вийшли у парк лікарні. Рани в цьому році зацвітали липи. Над кронами старих креслатих дерев дружно гуло працьовите бджолине суспільство. Трудівниці, милувався їхньою заповзятістю Андрій. Але й серед них живуть трутні, «Кого ти маєш на увазі? Декого в нашому інституті? Збагнув?» «То чого ж ти поперся туди?» – зумисне вернувся до наболілої теми Ващенко. «Ти з твоїм талантом. Коли б мені твої руки?» «Ну і що ти зробив би з ними? Хіба в тебе немає таланту?» «Це не комплімент. Коли б я не поважав тебе, то не пропонував би працювати разом. Ти добрий діагностик». У тебе розвинута інтуїція. Для лікаря це дуже важливо. До того ж, ти працювитий, мав бджола. Ти з твоєю посидющістю дуже згодився б мені там, у пенатах високої науки. А ти б дуже згодився тут, у лікарні. Сьогодні я ще раз переконався в цьому. Ні, Годі. Мавр зробив своє діло. Мавр може летіти на аероплані. Здається, так інтерпретують Шекспіра в Одесі. Петре, мені не до шарків. Знаю, голубе. Заліз у кормигу і борсаєшся. А траплялася така можливість. Діброва взяв би й тебе. У нього були вакансії. Звідки? Позвільняв усякий неподріб, що не витримав конкурсу. Оновлення всього сущого – основний закон життя. У Ващенка на язиці вертілися слова про Калиновську, про те, що не всі увільнені не потріб. Але він стримався. Сподівався переконати Макуху не марнувати свій хист, віддати себе справі, який приніс справжню користь. Казав йому про це. Але Петро відмахнувся рішуче, навіть роздратовано. Тиньте свою бджолину філософію. Що таке справжня користь? І чому користь повинна бути однобокою? Красненько, дякую. За рік-два я буду кандидатом наук. Збагну? Що ж від цього зміниться? Зарплата. Коло замкнулося. Макуха засів у своїй фортеці. Звідти його не викуриш. Та й чим викурювати? Якими аргументами? Їх у розпорядженні Андрія Степановича було небагато. І він усі вже вичерпав. Що ж, висловить Вероніці Юзефівні співчуття, пожуриться з нею і умиє руки, як той біблійський Пілат? Ні, Пілат не біблійський, він, здається, існував. А коли б і не існував, люди вигадали б його, і одмінно. Бо умивання рук – дуже вигідна позиція. Вона дає найпевніший вихід із неприємних ситуацій. Тож хай живе Понтій, Пілат, член профспілки медичних працівників, а справедливість на Голгофу, як застаріле, шкідливе, ідеалістичне поняття. Отже, підводив Рису Макуха, все залишається статус-кво. Починаємо активно протирати штани в ім'я науки. Скажи, будь ласка, ти не знаєш якоїсь нової праці про омолодження? Поки що не цікавився цим. А ти вже? Для діброви, голубе, я тепер тільки тінь шефа. Діброва працює над проблемою омолодження і досить активно. Цією проблемою шеф зацікавився після втечі надії суменів. Вона з Богдановим уявив собі, чарівна жінка, правда? Загалом симпатична. І так їй не пощастило. Чому ж? Придбайливому догляді. Вадим Антонович може звестись на ноги, а може й не звестись. А тим часом красуня почне сивіти. Сивіють усі. Так, але навіщо з цим квапитись? Хто знає, що більше прискорює старість? Догляд за дорогою людиною чи відвідування ресторанів з усякими шалапутами? Спасибі за адвертість, зареготав Макуха. Ех, жаль, голубе, що наші шляхи розходяться. Люблю тебе. Збагнув? Ну, бувай. Мені треба спочити. Пішов собі крутою стежкою, зник за кущами.